Не записуйте вимог споживачів. Як відстежувати побажання і запити споживачів? Ніяк. Слухайте їх, але потім викидайте з голови те, що почули. Без жартів. Немає потреби вести електронні таблиці, бази даних або системи обліку. Ті запити, які справді є важливими, ви будете чути знову і знову. Трохи часу, і ви просто не зможете забути про них. Ваші клієнти будуть вашою пам'яттю. Вони постійно нагадуватимуть вам і вказуватимуть на речі, про які вам потрібно подбати. Якщо про якийсь запит ви повсякчас забуваєте, це означає, що справа не така вже важлива. Справді важливі речі завжди будуть у вас на слуху.